بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانکا لا علم لنا إلا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم منز قرآن کریم دفاهم اوز دکڑه سوصول او مبادی بیانول داغینا منگوئی چه اول اسما د قرآن کریم پی جندل پکار دی ځکه د قرآن کریم گن نمون او دا دلالت کئی په گن و صفاتو بانده मतलब دا چې قران در ډیرو صفاتونو والا کتاب دی بیا موږ ذکر تعریف د قرآنی کریم چې قران هغه کتاب دی چې الله تعالی ګل دی په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او استیذ جبرئیل امین باندې باگو ساگو صحیفو کې لیکل شوې ده او هی باندې ساو آیاتونه مختصره پیش پیښ کړل بیا مونږه حکمت یو माध्यम زول قرآني کریم بیان کړ چې قرآني کریم الله د صدق پر را لې ګره نو دې لې را لې ګره کرونا رڼا د ایمان تر او باسي حلقتی ارود و کفر کے پراتی ظلمونو کے پراتی نو داغین رنا تراؤ باسین او زیره اور کی مومنانو تا او یره اور تنظیر او تبشیر دپارا او باغی بانده دا کریم مختلف آیاتونا دلالت که یو داغین امگا مش نمونه خروار پیش کرد نننی سابکی من دا ذکر کوم چې کله ته قران کریم کې تدبر کې سوچ کې یو غاغې چې تفاسیر غوره نو تفاسیر او چې څو کړي مفسرینو اغه ذکر کړګي هغه ویلې او ته کریم کې سوچ کې تدبر کې وګور ته د burrow سوچ د آچا چې هغه فنون مروجه ویلی په لغاتو باندې پوي په حدیث باندې پوي د دانشاریو ذرا پاسیه دا وغځوي چې د سوچ کوم هغه او د ځان نه سوي نو کله چې ته د burrow سوچ کې نو ته وګوري چې قرآنی کریم کتاب د چا سرکی نو قرآن کریم چې خطاب کئی نو دا صدورو ڈالو سرکی یو ڈالا چه اغیطوی مشرکین دره ما ڈالا اغیطوی احلو الكتاب دره ما ڈالا دا اغیطوی منافقین سلور ما ڈالا مؤمنین نو قران کریم په دې څلور ډول کې دې اړې سر خطاب کئي یا به مشرک سره خطاب کئي یا به اهل کتاب سره خطاب کئي یا به منافق سره خطاب کئي او یا به مؤمن سره خطاب کئي و یو ډول سره بګئي یو یو ډولات احیمګه تفصیل کوو جو مشرق چاہتا ہوئی حال الکتاب سوک دی چاہتا ہوئی منافق چاہتا ہوئی مومن چاته ہوئی مشرق شرق شن رے کاف شرق مانا دا برخه او عیسیٰ لگتو آئی فلانے زمان دے شراکتی دے ین د دې فلاونی ما سره برحره ما سره یې صدا مشرک د مشرک زګوی چې دې د الله سره رب ال عزت ګرځي شریک ګرځي یا په ذات کې یا په صفات او د رب ال کې یا په ذات د رب ال عزت کې یا په صفات او د رب ال کې من سوق د الله سره شریک وي صدر ګرځي دي مشرکو په ذات در بر عزت کې ډیرو خلکو د الله سره بل سوقی صدر ګرځولیو او په صفاتو در بر عزت کې ډیرو خلکو د الله سره بل سوق شریک وي صدر ګرځولیو دا نه چې الله نه مشرک الله مانا دایمن منل چلولې کارونه الله کوي خو وی چې د الله سره پدی کارونه کې پدی صفاتونو کې بل څوک شریک وي شدارسته زمونږه توایو هغه الله اختیار او ارګړې هغه زمونږه کارونه اثر تراسې کله قرآن کریم نه مشرکین او عقیده ذکر کای بدان نه وای چې دای الله نه غی الله نه نه بدی متفقو ج خالق الله دے رازق الله دے مدبر الله دے لوړ کارون الله کای لکه سوره المؤمنون سورت یوم یاتو ګرئی سوره المؤمنون آت نمبر چوراسی سلو راتیا شاید آمنل شلولو اکالون اللہ کی اطلاس ما زبارا سورت المومنون سلو قل لیمانی لارد و من فی ها ان کنتم تعلمون سی افتیار و من فی ها ان کنتم تعلمون و اعظمہ پیغمبرہ لیمانی لارد و من فی ها دچا احتیار کداز مکا اواغ سوچ تپدیز مکا کین ان کو تعلمون که تاسو پوېږ پونه د الله ز چې دی به لا اختیار کدي اوله فلاته د کونه ورتهوا په غامپرانو تاسو پندونه سیحت ناخلی تاسو کور نه چې دامن چې ز اختیار کې دا۔ څو چې په زما کې دي هغه اختیار کړي نو هغه شدار ګرځي ولمر رب السماوات و ده صبعه ور رب لار شنا دیم سياقولون لله تاسو دې وګاڅو د پلوغه د اسمان نو او مالکدار سلويه سياقولون لله ذره چې دیو وي الله له دې اختیار قُلَّ أَفَلَا تَتَّكُونَ وَرْتَوَا آيَا آيَا تَعْسُمْ نَيَرِي قَيْدَا اللَّهَنَا فِي اختِحَار ذا اللَّهَ دَهِ لذا اللَّهَنَا يَرَنِكُوئِ أَفَلَا تَتَّكُونَ قُلْ مَنْ بِعَدِهِ مَلَكُدُ كُلِّ شَئِنُ وَهُوَ يُجِرُ وَلَا من بی عدیم لکود کل شئین سوگے چدانے احتیار کرے لاس داگرے احتیار, داگلی احتیار داگلی دا ہریوشی وووی جیرو ولای جاروالے اگا پناہ ورگئی خلاف کسو پناہنشی ورگئی انکون تم تالم کتازو پوئی گئی اگا تا پوست ده نو کا اختیار ده چا ده فناییو بچاو سوک ورگئی دیوان دا نند ایتلی و زیرازان چلی وی ویده من وار خطا ده بس اسمان والت هم اسمان والت متوجیو بلالارو نیشتی آیون دا ولمان بیا دینه مال کود ګل شي او وجير ولا جار والے ها دا الله پناور گئی د خلاف کې څوک بنا نه شي ورګوله چوی نی نی نو څوک د اخلاص ولني دا الله نیور دا الله غیرف داغه بیا سوفلا سول کولې شي نم مخلوق پر دا سره غم اخرې چبا سدر کو نخ کیا ری ہو یری جی تینا پوٹے پوشے چبا گردبین باندی گوری ہوئی خلق دیوار خطا دیو غم دی اپا مسیبت دی چا اللہ نیسی سوکت اخلاس ہو لینے شیر وَلْمَنْ بِعَدِی مَلَقُدُ بُلِّ شَيْئِن وَوَا يُجِرُ وَلَا يُجَارُ وَالَيَهُ دا لابنا ورکې د ځه لاب کې سوق بنا ان کوم دوم تاله مونګه تاسو بوې گئیه سايقولنا لله زړه چې دیو وای اختیار الله نه ده قوم فان تو حرم ورته پیغمبرانو حکم کم غذر باندې جادو چا الله میر دې د بندرواله روان یی بلته محتاج یی بلته ځاړی دارانګي سورای لوکمان کی سورای زخرف کی غنو سوراتو نو کی ذکر کوي مشرکین اغه الله مانه دایمنه ل چ خالق الله دې رازق الله دې لوی لوی کارونه الله کوي دایمنه لگا سور این کبوت یوش بیتم ایادو کوری سور این کبوت آیت نمبر اکاس اٹھ یوش بیتم سی بارا سور این نمبر اکاس یوش بیتم وَلَاِنْ سَعَدَّهُمَنْ خَلَقَ سَمَا آدِي وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ شَمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَا فُولُنَ اللَّهُ کتاب اُسُكِدَ دَيْنَا چاپِدَا قِرِدِي اسمان وَسُمَكِينَ وَسَخَرَ وَالْقَمَرَ تَابِقِرِ دَيْنْوَرَ اسمَمَيْ لَيَا فُولُنَ اللَّهُ قام کا وای دی اللہ فانا یوفقنا ونکم دراو تا واڑو لیسو دا من چې غاډ دے دا من چې نروس ما یا لا بیځای غړيږي فانا یوفقنا ونکم دراو تا واڑو لیسو چاندا دیرګه الله دې برهود وارسې آډ نمبر 63 والا انسان ده ومن ننزلنا من سماء ما فاعيد الارض من بعد موتها کته پوشو کې دا اينه سوق اريد برن باران ذاك ايذ ذي بانز مكا فز و تشي دون لا يقول ما الله خم خا و ايذ الله قل الحمد لله ورا الحمد لله ذا لا مناسب سواء ذي جو انداز ما نهي چې خالق الله دې رازق الله دې لوړ هکارون الله کوي بیا موله الله پر خوزه بیاوله بل دربار لاروامي بیاوله بل ته محتاج يي کو عقل در کې بيстаў بل اکثر لا يا خلن بل کې اکثر زينه بي اخلا دارنګ مشرکین دا د دین یا غی عبادتونه نکور خالق <سؤال> الا <سؤال> مانا راضی کے الا مانا دایمنل چې फटाफट کارونه الله کوي د دین علاوه حجونه هم کول عمرې هم کولې نوازما جو توای چې allele ke blauta mushrik mo aya allah mata tazamiri kirwi allele ke blauta mushrik mo ابو جا حلمو چهاجون ایکول عمر ایکولی مدون ایکول دا اغید دا مطلب نده چه قبلی دا موسکعی نو بس گینی آگه تا با شرک مو آیا آغید مطلب دا چه مرد عبادت کئی خواقیدہ دا توحیدی دانا چه آقیدہ دا شرکی سورہ توبہ آد نمبر 19 نور نو لسم سورہ توبہ آد نمبر 19 نور لسم لسمہ سی بارہ سورہ توبہ آد نمبر 19 نور لسم اجالتم سقا دار الحاج اجالتم الحاج و امرت المسجد الحرام تمننا امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله اجالتم سقا الحاج و امرت المسجد الحرام اگرزوی دازو ابوار گولہ جانو تا او جماعتولا جڑولا دا مسجد حرام کمانا منب اللہ والیوم الاخر وجہ دا فی سبیل پشاند آگچا چا ایمان راڑی او جهاد او گفلر دا اللہ کی لا استغونین الله اللہ ندی برابر اپنیز دا اللہ باندی جماعتون جوڑائی حاجان اللہ او بورکی زگاپا ربو کے لوئے حیرات لوئے صدقاء اغاوب دی اسم تیل ارزان دی او ببا کے گرانی او غیب حاجیان اللہ پا اگا وقتی ابو ارکولی جماعتون جوڑول او تش بدین ملتان کی او دموانا نواغی دا کنجردون بے کو چکلا پے چلوڑا یا رچا دوی دا مکہ و ناروازی و نوس میں ارادہ کرنی او کال صرف دید پارکوم چی جماعت پے جوڑ کرنی نتش جمعات جوڑولو بارنے نگیگی وی جمعات جوڑکا جمعاتو نا آگئی جوڑول اجان لیوگو ورکولی او صرف دانو موزنے ام کولو لگا سور انفال آت نمبر پین تیس بینزد ارشمو گو رئی دی نمک کی انفال آ نمبر 35 پنزه دے عرشم و ما کان صلاذوم ادل بیتی و ما کان صلاذوم ادل بیتی نده مزده ای بنده بیت اللاح ایلا مکانو دستیه مگر سردیه او تانی و ماکانا سلاتم اندال بیتی ایلا مکانو دستیه نو مزده ای بنده بیت اللاح مگر سردیه او تانی سمتلا با ای بیت اللا دم مونزونه هم گوله ها با اوگی اغیی چه و بیتولا تا راتلل نو اغیی با دیر پا احتمام راتلل هاو چه بیتولا تا با راتلل نو دهار چه بخفل پیر خانه ها نو پیر صحبه اخفلی کپڑی اویستی او ده اغ کپڑی بیواچولی دکه این دی که مانگا گناه کڑی ده پا دیخ ملو کپڑو نو بدی کے طواف نہ کرو نودان کے کپڑے بے وا چھڑے آو نو بیا با ا گئی غفلی کپڑے ویسے بربرن بے کو آو ا گئی او بازو فما بدع منه فلا احله ایمینن زبادن ترخ کارکو ما یا سهیسه زبادن کارکو ما کما چه ما برمنده کرا ندازه اور لروان گرنا ما او دلر نبراروانو یمن نبراروانو او دو طور علکان بی مخی کریو دکه طور سره چی داغ بلغم نی نداغ آواز دیزی دی خیست دی. دو تور انا ګان به مخکې کړیو هغه کو نانو ورابک منګه دوکارغان ده اکه ویلیو روانه ورپسې څار کووی اګونی له ګانیا ایباد ګل یمانیا اکه بلا داد دي بربند او ستا باندې ګان دي یمن ای به ررمان او توابه کو مو زنه ام کول حجن ام کول زه کوي و ما کانن ثناتهم این د به دین نو دای مزا بزیز بیت الله مگر سوری او تانی ساسره جخري کی بوتور کی او یوسیف سورډه او باسی چیزادا تا سر ڈاکی او منسرا یعنی بیفایدی فضوب الازابا بیما گنتم تکفرون او سا کئی ازابا پس سباب دا آنی بیما گنتم تکفرون آئی غموز کو وکی موز ذکر کر آئی ها جونا کول او در کان نه سالاتو من در بیت موز حقو، خانقابی ته موسکو ورپسی فتوه دا تغفرون بلگئی زکا عقیده ایمان نوا، عقیده مسلمان نوا عقیده دا شرکو ها فضوک العذابا ما گلتون تغفرون او سا کئی عذابا فسبب دا آنی چه تازو کفر نو مشرکین اغا خلقو چه اغیی اللہ مانا دائمانا چه خالق اللہ دے رازق اللہ دے مدبر اللہ دے خیراتون ایکول حجون ایکول عمر ایکول مزون ایکول خود اغیی یو عقیدہ و آغدہ چه دا بل سوک ایشادار گرزو لیو دا اللہ پا او دا څلور قسمه دا مشرکین یو کسم سم هغه مشرکینو چې نیکان بنديګان د الله سره ایزدار ګرځولیو نیکان بنیان وې دایله الله اختیار ور کړی دې دله ته به اختیار ور کړی دې دله سروګي دله زړی مقدمو نیوه دا د بعد و زیمدار ده دا بابا دا سرخوگی زیمدار ده دا بابا دا زیری زیمدار ده یو اسباب دی داکٹر ده اسباب استعمالی دوائی درک ای او بظائری اسبابو بانده ده یو با غیر در ظائری اسبابو اختیارمند زیمدار درکری او هغه غیر ازواب او حاجت روا حاجت پور کوله اله غ صرف الله دے نو دیبا نیکان بنيان ی زدار ګزوري او الله سره دویم کې سماغه مشرکین او چا غی ملائک د الله سره ی زدار ګزوري دا د الله لونه دی همدا ای لا اختیارات دریم قسم هغه مشرکینو چې غي جنات د الله سره یې صدر ګرځولېو سزا پیریان دي ارده یې د الله اختیار ورګړې او دې زما کا حاجت صرف راسي سنورم قسم هغه مشرکینو چې غي نورس په مای ستوري د الله سره یې صدر اۓ معاصر عالم کے راوخی کی گنن شفلا نے استور راو فی جی نو داکی گی او لاوی راو او دادی عبادت کو یل کے زمو مشرکین بالعبادت صالحین ها مشرکین چغے مکان بندی گاند اللہ سر ہی صدر گرد دیم که سمون مشرکین بالملائکات آغا مشرکین چهی ملائک ده اللہ سرعی صدار گرزو لیو دیم که سمون مشرکین بالجنا آغا مشرکین چهی جنات پیریان ده اللہ سرعی صدار گرزو لیو سنورم که مشرکین بالکواکبه آغا مشرقین چه غی نوالس فرمائی دا اللہ سرعی صدار کرزولی ہو مشرقین ملعباد صالحین دا اول قسموں و مشرقینوں کے شرق چه آغا شرق چه میکان بنیان دا اللہ سرعی صدار کرزولی ہو دا اول مشرقینوں پا دنیا کی چکه دا ادم علی السلام یا نوسی وفات شو شیطان راغه او دیوی نو څو ته زامل او دیواله وي سلام دا کوي شپلوونه نه جوړو ګورای به او تاړ وایږي ایو دې نه خلا مودا کوي شپلونې وال جوړ کرا چرالا دوه ما رالا نو آغای لگیزت او احترام شورو که دلی مرال آغای لگزیاد شورو که رو رو دغا سی راتلده حتا که چه لسمه پیدای راتلہ نو آغای عبادت شورو که آغای وی دیتا داغا نیکان و بندگان و اروح رازی نومن دهی توائیو نواروار کارونه دهی پخبلاو کئیو او ده نوی و کارونو الله دا پار زمون اللہ پارا او زمون کارونه پیکی گی اللہ حضرت نوح علیہ السلام وطراولی اول نبي چه اغراد ده شرک کرده اغران نوح علیہ السلامو ذکر ده آگه نا وقت شرکو نو اللہ نوح علیہ السلام راولی او بیا قرآن ده آگه و ذکر گئی چگیوی وقالو لا تذرن ودن ولا سواعن ولا یعوس و یعوک و نصر داود سوا یعوس یعوک و نصر داغنیکان بنیانو چدا غی شکلو نے جو جڑی و ویدازم کا حجت پورا کئی هر دنو علیہ السلام داغی ردو پر دویم کسا مشرکیم بالملائکو چه غی ملائک ده اللہ سرعیصدار گرزو لیو. قرآن پا غی امراد درم کسمو مشرقین بل جن. آغا مشرقین چه او پیریان ده اللہ سرعیصدار گرزو لیو. او سنورم کسمو مشرقین بل کواکب چه غی نورس ممائی سطوری ده اللہ سرعیصدار دا سنورو علا کسمون. او چه کلا تا پا جور نظر ورطاو گو رئی تا سو گو رئی زمنده ملکی اوزو پا باز آئی نوکی وئی ستارا دی پا گردش دا اوستا ستارا کم آیاو اوستا دا, دا اوستارا دی او ستارا دی دا سه دا وئیستا فلانه ستوره دی او تا چه پیدا که دین فلانه ستوره را خطه نو هغه سره د سولت پیداجي راغ بیا کې سمت دادی او دادی او دادي استوري په اړه باندې وزوم وایو دا ټول به ان شاء الله مونږ په خپل ځای بیا تفصیل کوو بیا شرک دوه قسم یو شرک اعتقادي او دویم قسم د شرک پھیلی شرک اعتقادی یعنی هغه شرک چې هغه د عقیدی سره تعلق ساتي دویم کیسه ده شرک فعلی هغه شرک چې هغه د افعال تفصیل به زرو تاسو شرک اعتقادی آغا شرک جاگت آکیفی سر تعلق ساتی آغا سنور کس مده یاو شرک فی لیلم دیم شرک فی التصرم دیم شرک فی العبادت شرف الالهما شرف التصرف شرف الدعاء او شرف العباده كم وشرف جغا عبادت غير الله کوي نوغا سلو شيرګو نا اول دا هغه عقیده دای چې د دا چا زې عبادت کوم نو دې زما حال نه خبر ده د د علم زما پهال باندېشته لکه مشرقه ده او هغه نظر او ما نفتاد بابا په نوم ور کوي نو داغه دا کیدای دا چې بابا زما دهال نه خبر ده دوم شر وتصرف کوي زه ګډه رد کوي چې له مالک نه ګټه او نقصان دی د نه په نقصان ورګي نو زه ګډه په نظر ور کوي درم چې کی دراشي چې د زما د خبر نه مالیک د نافعه او نقصان دی نوبیا د اغینا باد دیوته را مدد شي وی دیوته چغه وی زګوي زما وا ضري نوبیا واي پیر ابا په نیکه را مدد شي لویا ځوان په نیکه را مدد شي او چې دایا کی دراجي چې زما واز اوري نو بیا دا غب او غما پهان پواده نو بیا دا غب نوم باندې نظر ما نښته ورګی دا څلوږي سونه ده شرک شریف ورعلم یان ده الله سره ده الله په علم کې بل څو شریکه ویشادار سمات لا به الله ذات ده چدا غا علم پا هر سا بانده شره پا هر سا بانده پوه ده دار سنه خبردار ده هو ما کم این ما کنتو پا هر سا بانده پوه ده او دبل سڑی دعا کی چدا بابا دم زمان دار نخبردار ده چه ده سکون نواغا بی پویا ده زمان ده حال نخبر ده لگه پا گوابا مشران سپلای لاستا چولی وی کتا کتا بی کتل او روان بی او چرتا ده پیروه با بالا او دا بی اخیده چې چه ماتا گوری ماوینی زمان ده حال نخبر ده وی بی ازان مسلمان کارونه بید شرکو ان شروف اله لم دې توي چې الله زړه د علم کې بل څوک شریک وګرځي څنګه چې الله د هر څه خبر ده بار څه او یو سره دا عقیده او سادي چې دا بابا دا ولي دې زماده حاله خبر ده نو دې دوي علم قرآن کریم یاو طرف تا علم کولی اللہ لسابطی چه دهار سا بانده پوه صرف الله دے بل طرف تا ده مخلوق نه نفی کئی چه بل سوق پار سا بانده پوه نه ده پغیمو بغیر ده اللہ نه بل سوق نکوئی گی لگا طرف تا اللہ زان لسابطی تا سورے انہام دریمیاتو گو رہی لگ سورے انہام دریمیاتو سورے انہام آج نمبر تین دریمیاتو یعلمو سركم وجهركم و یعلمو ما تقسبون و او اللہ و سماده و فلاته یعلمو سركم وجهركم و یعلمو ما تقسبون ده یاو دا چې پزړه او خبره ساتي هیڅ اته نه وای دي سر دوم چې ځان سره پرتراز او ساتي مرګ لري ته وای خزه ته وای دوش ته دا چې اندامونو باندې کې په پرې او پلاسوی اوشی روالی اغزای کیدی اغزا, اغزا روالی دغزای کیدی دی دوائی کسب پا اندامونو یا پخبوی اوشی پلاسوی بلسوگی دی دوائی کسب نو دا دریوارا ذکر کئی یا لامو سر را گم و جه را گم و یا لامو ما تک پوه ده اس تاسو پا سر بانده سماتلا پوه ده اس تاسو ده سلپ راز و جارا کم پوه ده اس تاسو پتیز بانده پخلی بانده چه سوائی و یادامو ماتاکسی گون اور پوه ده پایا چه تاسو اکاو ای واده باغبان دې چې تاسو یې کولی یو دا رنګي سوره نمبر 30 سوره بقره درې ور شپه یا ته چې م라이 کو الله وی alam aqullakum inna almu ghawasamaadi wal الم اقول لكم اني عالم اما سماوات والاد وعالم ما اقتدونا وما كنتم تجدونا ملايكو تا اللاوئي الم اقول لكم ايامانوالي تاسطان اني عالم اما سماوات والاد چه زبوئی جماع پا غیب دا اسمانو لزمکو ما تا پتدا و آلامو ما تدونا و ما کنتم تتمون زبوئی جماع پا تاسو اخیار کوئی پا غبانی تاسو اپتوئی زبار سپوئی ما عالم الغیب زیما نو علم کلی اللہ زان لصابت ای هاو ده غیرنه نفی کئی دانسی سوره آنحام یوکم شپیتم نمبر آیات سوره آنحام آت نمبر انساٹھ یوکم شپیتم نمبر آیات ذره انان ویند او لا یعلم ؤ الا هو الله زغا ویند او مفاتیح الغیب الله زغا دی سما غیب خزانه خلجه تا دی وتا ولزا چابي زان سر اسا دلزا نو تا د نه پروره چابي او غسا ته تا د چې ته په غيب بوئې وي واين دو لا يعلم الا هو الله زغاغ زاني ورغه بلي نپويي په غيب باندې بي دان نه لا اله الا سرجکل کو حسر گئی وائن دوم مفاتیح الغیب لا یعلمها الا الله الله زغا غانی الغیب نی پوری گی بغیر واند بیضا اللہ نہ بل سوق یا علیم الغیب بل سوق بغیر واند نہ پوری گی کنا بی دین نو نہ ده کو والی ده نو عالم الغیب نده کو بادشاہ ده نو عالم الغیب نده کو وزیر ده نو عالم الغیب نده غیب صرف الله بو یی بله چاته پته نشتا او نه فده ایم غیب کید غیرنا چا عالم الغیب بغیر الله بل سرک نشتا دا صفات الله چې په غيب د بنیانو نه غيب الله تعالی او باندېګانو ګلوي او چاته د اعلی مرتبه والا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارا اعلان کړي ز غيب او ما ته غيب او پته نشته سوره آل نمبر ایک سو اٹاسی ہو رہی سور اعراف آل نمبر ایک سو اٹاسی یو سٹ اتا تیائم میند آیات نشورو کو تصرف دا ولو كنتو عالم الغيب لست اكثر من الخير وما سني السهور ولو كنتو عالم الغيب لست من الخير بغمبري باقت او يواء خلق تا ولو كنتو عالم الغيب كذاب ويد ما بغيب بادي ما تعد غيب بطا لذذ سر من الخير ما بزان دل خیر جمع کړ او ما ما سن يسوء او نبرس دل ما د سر تجلیبه او ظالم الغيب نه مات د غيب پته کیشته پیغمبري پښوی الله و د وی اعلان کچ غیب نه پويږي ا دې نه ته پويږي د سر امرسې چه پیغمبر پاک بخله وای زه په غیب وو نه بوئ که ماته غیب نا تعلیم له پیغمبرانه مورګه د په غیب وو بوئ کی د ددبزه علاج دی ددا سي علاج ډير مشکل لې الله دې شيخ القرآن باندې رحمتول الی الله دې قبر منور کی دا چاپې جدل د پښتنو غدا عقیده واه چې جا باندې خبر او غلا نو یې ولي تڅس مطلب به دا چې زبر په غیب کویږي زبر غیب نه خبر ده دا چا رات کولې شو دا چا شو چې پیر نه کویږي پیر د مرید الله نه خبر دا چا شو چې د غیب پتا صرف الله تعالی او سواری او راپاسی دن توحید بیانو ما دا توحید بیانو دا دا سے حسان نوو پتے جوڑول دیر گران کار دے اوچھے پتے جوڑ کے نبیانو پا کیا ریاو تو خبنوستے شی پتے جوڑول دا دیر مشکل او دیر گران کارو اللہ دا شیخ و قرآن بار دا رحمتو نولی دا اگر کڑی دی دا پتی اگر جوڑ کڑی دی او چې وی پیر ور روانو د پښتنو کورونو او په بارنګه بابا کاټ کې ناسو چاو تدا نشو هره چې مرزا او چې پښتنو کارو باغمو نو بیرانو بخپلا پणार आले مورید لا به بخپلا سپلای پیر صاحب دا پणार اګړی آ غم د پاره چې دین کړه باغه مو اندای په ای په شالو جپین سے بیا یاد او دای واخ بلې زمانہ پرګراله یې ګلې پرواه باندې وا دا حالو د دې ملک د شیخ القرآن باندې رحمتونه لري و و ناکونتو علم الغبا لا تكثروا من الخير و ما کزا بوید دغه بغه ما مزان له ډیر خیر جامه غړې و ما مسدیا سو او اوره سدل ما د څه تکلیفه نه چ طالب رغب نه نه تسیر ان عين لن لرو بشیرون لظن يؤمنون نه ما ځماګری یار اور کوونګه او زیر اوار کہون که لی قرمی یکمینون دا پارداغ قون چه غی مان راڑی خدا ده چې سود اللہ حکم منی اگلی زیر اوار کمه چه اللہ بدرن خوشحالشی شي الله مصیبتو نا او تکلیفو نا لرکی او جانت بدرکی او چه سود الله نا فرمانه اینو اغی یاروما چ مګا نه فرمالي ده الله وید دا ما زوونه ډېر سخت دي دا الله ګرډ ډېر سخت دي دا الله نعمتونه ډېر کوي او چه وی وی نو بیاي سزا ډېر سخت را مشال ريډيو اول انټرویو هو نو ائی دا بوزونه وانه کوله دې درس نو ورته ګورونه نو دغه وېرو دیو سمه وبا بارکه مخمن خبر شو تاسو اعلان کړل ما یو ما مارګرو تویل دي چې لاج او پریز شریعت کښدار نو تاسو په خپل ځای نو او من با پا ابل یمان پیج وانده ایف ایم با نیٹ وانده او پا ایف ایم بانده من با درس کاؤ تاسو کورو نو کیا ہو رئی زائب بسائی بانده مندہ ای اوسوک اصد زمان انتظام کیا دلدی چی دو ادا با مایلر ایل ریناستی نور تاسو ادای لبا منگا سا انتظام کاؤ مای نور تاسو با ولو زائنو کیا ہو رئی زناناو تاو بیلی دی نو خپل پنځیب نو کې او ماي داړم به ځاندې په دې ارتيا کال کې چې زمنګدارس کې منو ايو چې مراد هي نو کلاوا تولوار اتل نو آبادو جمعتنا دهره کورو دا بډکو او ځای اکثر متالق جمعت طلال بیا بره راغلي ای بی جی اگیوی چی زائنگیش دے کسان زیاد تی نماز با اتای بل زائنگو کورنو و داگو که تا نوی چی واپز زائنگ زکا مای مانگی او ده قرآن نسنگ رساد کو جی بل زانبس اگیو و مانگ رسادو لے نشو نماز با اتای نشو ایل چی مرازا و مانگوری ری آلا او سو دا آی خمز زائنگی آرا وننی چا تا دا ونی او دا او دا مقامی که سانه دا لره وانه دی نره دی سوال وی ها چه کنا حالات خشون و با اللہ لره کنا منگی نشو کانٹرول کنه انه منگی جنگ ور سر کنه زور زور بی کرونا سر جنگ گم کرونا چه کرونا سرم نشو کنه جنگ نکی ری دفلای سره دا استلا غلط راځي د کرونا سره باجنګ کوو کرونا مقابله کوو نه مقابله کول شه نه جنگ کول شه ها د پلاي عذاب داغي سره جن کی ما در انلا نمونه یو کم سره نمونه ټول په مهرباني برحمت په احسان بدی دلالت کوي خو یووند د الله زږه په قهر او په غضب دلالت کوي رحمان رحیم بلالو مولی ویا وی په غضب دلالت کوي چې قهار دی غوسه کوي دې ماتلار داده چاله ډیر مهربانای کی ډیر سره کوي ډیر نعمتونه کوي او انت مدو نعمت الله لا تخسوا او خامخ ته ولې داسې هڅه کوي چې په قهر او غوسه سبقت رحمت دی حدیث کے رازی اللہ حدیث پچسی دے زمار احمد زمار دغزم نمک کشو دے داگی مطلب دا دے چه زمار احمدو در باندے دیرو ستا وجود زمار احمدو وجود میں درکا سامی درکا قراج درکو رزق درکو ایسام نا در باندے کم اولی اگا کار کے چه زمار دغزم سببو گرسی نوما دا او نوما غضب دی کا نه تاسو وګه وېد دی علاج بسي ما دې دی علاج اور دوا کارو نه دی یو دا چې الله غدا کوي او دوی دا چې مخلوق غدا کوي په مخلوق مسلمانو نه او کافروندې په مخلوق انسانوندې او یاو خضا چهگار ڈموا کنجرائیوا او اغیب سپیو تکیده پاناکی اوبر آغستی دی او اغیب سپیده ورکڑی دی فشکر اللہ لحادیس الله اللہ دا آغیقا عمل کبول که اغیب جنت ورکو سپیسر احسان کردی احسانو کئی مخ ظلمون بند کئی ظلمون مکاوئی ورما نیکان بنديگان هغه بچيانو کي برادرۍ او بي جور باغازات کړي افريزي چې زه راي مهربانAzerbaijan ديو شي نو تاسو بچيانو کي چوري بسو ما چوري سچاله کړي افريزي هغه آزاد کړي چاې دوارګانې وكي نارو ماي من راځي اسه نارايي ها غافير و ملکونو کي علماء پا جیلونو کی پرادی نیکان بندی پریدہی ازاد کئی چی اللہ درمان دی رحمو کی نو دفلای اولو مای قہار دے چی کالا قہارا و گسائے راشی نو بیا عذاب عام راضی بیا او بیا عرصو کاللہ پا قرمیت بادی و قیامت کے پاس ای او بیا پاہی بادی بادی مانس نو یغه امر وې دماغ ته راکړ دې ته زه مېرونکو نذیر زما دا کار کوي چې زما په اشارات ورکو نور زما لاس کې اختیار میشته و نه وبندو عالم رغب لا استظردوا من الخير وما من سن يسرو ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون لمذا مګر یرا ورکهونکی او زیرې ورکهونکی لکه نو یومنونا د پاره د کوم چې ایمان راړي نو یو کس هم د شرک ابتداء دی او شرک اله چې الله سره دا الله په علم کې بل څوک شریک وښادار وغځي قران کې الله علم چز په ار څه د مخلوق نه نا فکرې چې مخلوق عالم الغيب نه دی په پدو سيزونو نه کوي کاغه ندیږي کاغه وليږي کاغه فرشتہ ده کاغه بیرلې هغه عالم الغيب نه دی سبا با ان شاء الله مونږ دویم قسم د شرب کې اعتقادي شرف آغازی کر کهو چه متصاریف و صرف اللہ ده بغیر ده اللہ نبسل متصاریف و حاکدار میشته و مرگر رو تا یو خبر رکو زمگا درس الحمدللہ روان شو اوزو رو, رو درس زیادی گی حکم مرگری چا پخبرو زاینو کی ها نیت تا یا ایف ایم تا کناری نئی کزنا نئی نو آغا با هم بندگس احتمام که نئی سنگا چپایم پیر که بادرس که بناس ہوئی نیخ بناس ہوئی قرآن با محط پروتو متوجیب ہوئی زکا اِن نفی ذالک اللہ ذکرال من کان لہو قلبن او القصمہو شہید قران کې پند او نصيحت ده واګه چانه چې هغه وګ دي هغه متوجي نه استي دانا چې تا وګ نه دي متوجي نه يې اعتماد نه کې نو با قاعده اته بږي کی چې تاسو ذات دا قران مې دي ونهي داسې نه سې لکه څنګه چې په پیغمبر کې بدل ست نه او چکهاله مهالات الله خکړل الله تعالی با لری کړه نو ان شاء الله بیا به چزه اعلان وکم بیا پنځه تر ازي پنځه بیر ستاسو زايده در پنځه بیر او در پنځه بیر ناګیر چا په تاسو ته په انتظار دي و چکهاله حالت خشي نو ان شاء الله تاسو به دا موږ د الله تر اف نه او او من کومه دا الله سه حکمتي موږ الله په کارونو باندې نپويو ان موږ ته الله په کارونو باندې رضايو یو دعا وکي چې الله دا مصیبت د مسلمانانو د ټولي دنیا نه لری او الله امن او خوشاله راولي الله دا تکلیفونه مصیبتونه لری کی الله دا وباګانه ختم کی الله ټول خلکو ته توفیق او طاقت توبه ورکه زربات او اعمال او ګناہوں له توبه واسي الله زمون ته څڅرتاي ګناہوں رشيوي ته په تباب کې الله څنګه هميشه د قران او شریعت خادمان وګرځي الله زمون له خپل رضا کارونو سرګن کې الله کم سرمانه نو ملکونو چې بلې او بار باندې او مصیبت دی الله غې دې مصیبت د اخلاص الله کافر لتو توفیق د توبې ورکه الله خلق لتو به طاقت ورکه چې کوم زورونه کړی یا زورونه کوي الله دې زورونه په امان کې سر و سرمانه چې بجیلولو کې پراتی الله غټول کولونه په بشالو باندې راولې الله حکیمانو لتو وی کې او طاقت ورکی چې هغه ذات کی او تبرونه دره مکرمه کې الله دا پر کاذ هميشه پر قران او شرف آباد لوي څو چې دې سره پرسته کوي ماونت کوي الله زما په پښه مضبوطه وي الله دا غي معلومو کې دا غي کورونو کې دا غي بچو کې ډېر خیرونه او برکت نواشي اوه ناتي هميشه خوشاله کې الله دا غي هر او کار د دې کاوه د خوشالۍ کې او نه غي د هر کس تکلیفونو او مصيبتو نو ساتي وصلی الله تعالی علیه ال رحمته